А не хочеться, хлопці, залишати вас, каже він плачучи. Цього тихого, лагідного підлітка зв'язкового поранило в бою під час захоплення залізничного моста на річці Тетерів. Петі ампутували ногу, але він усе-таки вважав, що зможе бути в строю із своїми бойовими товаришами. Залишати його в санчастині не виходило. Операція пройшла не зовсім вдало, рана гноїлась. Юні бійці, проважаючи свого друга, несли величезний бутель меду, подарунок Петі від командування загону. А наступним літаком з таким самим бутлем меду довелось відправляти в Москву і валька Сурмача. Його поранило в Букчі теж ногу. Спочатку хлопець не звертав уваги на рану, запевняв усіх, що вона незначна, ходив шкотельгаючи, як і раніше співував Суліко, Поки не почалося запалення окістя. Відлітаючий Валькос Урмач обіцяв хутко-хутко вернутись до своїх дідів, але ми більше не побачили цього пустунця. Одужавши, Валькос здружився з чехословацькими партизанами, що вилітали до себе на Батьківщину для боротьби в тилу ворога. Там, у горах Чехословаччини, він 15-літнім благополучно закінчив війну. Далекосяжні розвідники. Ще в Брянських лісах, перед виходом у рейд на прообережжя України, з Москви прибув до нас Петро Петрович Варшігора. Його пишна широка борода відразу привернула до себе увагу, бо ніяк не посувала до кругловидого юначе обличчя, до очей, що вилучали м'яку, ніби сором'язливу усмішку. Тож і прозвали його «бородою». Оскільки Петро ніколи не розлучався з Лейкою, партизани спочатку думали, що він прибув як фотокореспондент. Хто б не приходив до нас і які б документи не подавав, спочатку він обов'язково відчував, що за ним пильно стежать сотні очей. Перш ніж прийняти нову людину в свою бойову сім'ю, партизани повинні були взнати, і звичайно не з паперів, а з дій, що то за людина. А вимоги до наших бійців і командирів зростали з кожним днем боротьби. Не всі, хто приходив, залишалися з нами. Один виявлявся слабодухим, просто кажучи, боягузом, інший, хоч і відчайдушний, мав корисливі інтереси. А Петро Петрович, навдовижу, швидко у нашу сім'ю. Відразу завоював симпатії партизанів. Можна було подумати, що він повернувся в загін після короткої відлучки, а тепер ходить з фотоапаратом і поглядає, чи все так, як було до його від'їзду, чи не з'явились нові люди, або взагалі щось таке, що оконче треба сфотографувати. Проте Варшигора прибув до нас зовсім не для того, щоб фотографувати партизанів для московських газет, як думав дехто спочатку. Цей Бородань у мирний час кінорежисер, що спустився у Брянські ліси на парашуті, Знайшов собі на війні бойове місце, як багато радянських людей, котрі ніколи раніше не воювали і не гадали, що мають якісь військові здібності. Петро Вершигора виявився винятково спостережливим розвідником, людиною з неабияким самовладанням. Незабаром він став моїм помічником по розвідці. Мені не довелося, як кажуть, уводити його в курс справ. Не встигли ми як слід познайомитись. А він уже орієнтувався в обстановці і знав людей не гірше за мене. Верши Гора очолював групу далеких розвідників. Що це були за люди і як вони працювали? Ось один з них, Іван Григорович Архіпов, завзятий шахіст, якого партизани прозвали Хапкою Шапкою. Якось, переодягшись у форму гітлерівського офіцера, він влетів на мотоциклі з коляскою в одне село. З приміщення старостату вибігло кілька поліцаїв. На окрик вони вистрончились перед начальством. Хапка-шапка повідомив їм, що проводить огляд. Далі скомандував праворуч, ліворуч, кругом, покласти зброю, п'ять кроків назад, дав чергу з автомата, зібрав зброю в коляску і помчав. Іноді, пішовши в розвідку, Архіпов десь пропадав тижнями. Всі бувало вже думали, що він загинув, і раптом уночі на оклик вартового «Стій, хто йде!» за дерев чулася відповідь «Все вбито».